і радувалися, отлумивши її і погромивши. Ще й знаходили окольські вишукані слова для цього. Якась ласкава парка діамантовим ножем, на промінні сонячнім загостренім, перекраїла ту грубу линву, заготовлену на приборкання вітчизни. Мене тим часом не чіпали. Сам старий конець Польський не згадував про кодацьку історію. Після мого тодішнього зникнення не став мститися на моїх домашніх, хоча перед цим наказував старостам і урядникам, що коли не можуть козаків до рук дістати, то карати їхніх жінок і дітей, і доми їхні руйнувати. Бо, мовляв, краще нехай на ті місці кропива росте, ніж би ті зрадники множилися». Може, і від старого гетьмана коронного заслонився тоді своїм розумом та добрим серцем, бо взяв собі суботів на прожиття, нещасну вдову шляхецьку з малою донькою. І вже тепер так сталося, ніби вони поберігали мій хутіж. Та й почалося від Божої матері, заступниці, бо все на світі щось починається. Коли тоді на старці вже не змога була триматися, і старшини запросили миру в Потоцького, а Гуній Филоненко вночі втекли з табору, то послом до коронного гетьмана зголосився йти Роман Пешта, полковник реєстрового війська, прилученого остряненом до своїх загонів. Тепер Пешта мав спокутувати перед вельможним гріх не тільки свій, а й інших полковників-реєстровців. Каливка Бубнівського, Каленика Прокоповича, Михайла Мануйловича, Василя Сакуна, Івана Боярина. Обрано пешту, бо вважався найхитрішим і найпронозливішим. Така ніби і не козака, а поганий татарин, виськоокик, кривомовний, підступний, слизьке, як вуж. Коли вже проліз аж до полковницького звання, що ж його такого зупинять? То Та й що ж цей хитрокий, хитромовний, входячи у гетьманський намет, упав трупом, на силу панство відлило його водою, потішаючись, які-то вутлі козаки, хвацко накручуючи шляхецький вус над цим нікчемним свавільником. Коли ж Пешта оклигав, то лагідною мовою став просити милосердя в Потоцького, забувши, що йому велено не просити, а домагатися, не слухати умови, а самому ставити їх. Щастя, що не довелось мені бачити того поганьблення козацького звання і роду нашого всього. Попри виїзді з табору відлучене мене від посольства і попроваджено служебниками королівського комісара Адама Киселя – по розбагнених от в дорогах до старої дерев'яної церковці на краю долини. Де мене буцімто хотів бачити сам прийшлий пан-сенатор, він же Каштолян Братславський, володар багатих маєтностей на Київщині, Поділлі й Волині, власник Гощенського замку, майбутній воєвода київський, грячий прихильник грецької віри, як він сам казав, ще більший прихильник замиринського миринсько про що вже й не казав, а всіляко дбав, вгадуючи нові та нові сельця і пастки, в які ускочила б Україна. Служебники їхали поперед мене й позаду, щоб знав, куди прямувати, а втікати не пробував. То я й не думав про втечу. Коні важко чалапали копитами по багнюці, дощ сіявся густо й нудно, в таку погоду жити не хочеться, а тут геть не хотілося. «Без погоди!» «Де ваш пан Кисіль?» — гукнує переднім. «Уже скоро, пане писарю!» Відмовив один із служебників і притримав свого коня, щоб опинитися поруч зі мною. Так їхали далі. Я мовчав, служебник, літній довгоусий шляхтич, теж не пробував заговорити. «Це ж не стримався!» «Пан Кесіль високо цінує пана писаря!» Часто згадує спільне навчання у Львові. Згадувати давні не хотілося, пояснювати цьому старому, що мав я едукацію трохи раніше за пана Киселя. Ті бачці, це мені важливо. Ще гриміли в мене бої на сулі, на сніпороді, кола жовнина. Бачив я вбитих, жили вони в мені ще й досі вже й вбиті». Не хотіли вмирати, здригалися, борсалися, здавалось, навіть, що хочуть звестись і знову йти в бій. Тіла їхні ще зберігали тепло, не добіли, життя з них, хоч і забране, але ще не цілком. Щось лишилося, чогось не віддали вони й не віддадуть, навіть померше остаточно. Мертві вони мовби більшали. І лежали всі величезні, безмежні і безкраї на всю землю, не віддавали своєї землі ворогові навіть мертві. Мені ще й тут, видавалося, ніби вся земля стелена трупами козацькими, я мимоволі стримував коня не наступити на мертвих, не зачепити бодай краєм копита, не потривожити. Служебник киселів трохи подивовано спостерігав ті мої остороги, але не казав нічого, не пробував більше повести мову про свого пана, я вдячний був йому за це. Врешті забованіла за дощина церковця, покинута Богом і людьми, поставлена не знати ким і коли на краю плавню, чи то для пастухів, чи то для заблуканих душ. Просив би пана писаря провіщись, несподівано мовив служебник, хоч бачив, що вже й часу не має висловитися. Та й що мав просити в мене, коли я не знав, на якому світі перебуваю і на якому буде ще до того, як скінчиться цей тяжкий день? Знаю, що пан писар часто буває в Переяславі.